Zeigarren unitatea. B. Be, Merkealdian. Begira, Nuria, jaka hori. Zer Polita? Zein, marroia? Ez, berdea. Zer iruditzen zaizu? Polita, gustatzen zait. Eta beroki hura? Zein, moria? Ez, gorria. Zora da. Bai, ederra da. Guazen barrura.